të gjitha falëndërimët dhe lëvdatat tona dhe lëvdatat ma absolute janë vetëm për Allahun Gjelle Gjelaluhu, vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i fali dhe ndihmi kërkojmë, dërsa përshëndetjet, salavatët, begatit e Zoti Gjelle Gjelaluhu të gjithat të të buora të kënjëriju më izgjëdhur Muhammedi aleyhi salatu vë salam. Pasaj mbi shokët e ti, besne këmbi familjen e ti të ndërshme, migrate ti të pastërtave të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dheri në ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar të prënishëm, dhe të ndojmë nësa qastë me lejnë e Zoti Gjellegjelluhu para khutë bësë gjumasë, në mënirë që të reflektojmë madhështim e kësaj dite të ngrisim në zemrat tona atës që ka e kërkonë Allahu të barek e vëtejala prej dashurisë ponër aspektit dhe friqës të cilën e kërkon nga robërit e tij. Në kohën e shems Jumaja, për shkak rutinës dhe përsëritjes së shpesh, shpesh harëm efektin dhe humbme anajën domethënien dhe kuptimin e të cilin Allahu Xhelel gjele Xhelalu e kërkon prej neve. Dhe neve duhet të luftojmë dhe të përpiqemi që krahas rutinës mos të na humbë vlera dhe kuptimi i gjumas. Pra përshkak se gjumaka o shpesh, kjo nuk do të thot se neve vim përshkak rutines dhe të zakonshmes dhe tradites, por se neve vim si përgjigjën dhe urdhjit të zotit të bare kjo vëtëjala ku ka thënë Allahu Gjellegjelluhu në surën el Gjumra vë i dhanudja ilas salati, kur të thirët për namazin e gjumas, ju leni të rektit, leni dyqanët, leni pazaret e juve, dhe përgjigjeni Allahu Tebareke jo vë Teala. Mirë për po njëriju adaptohet me disa vepra, si do mos nësa të përseritën atëherën më e humbin, vlerën dhe kuptimin e vetë. Andaj edhe është e përstatsh me ligjerata, është e përstatsh me fjalimit që të kujtohët dhe të rikujtohët se për qëfar vim në gjami, për qëfar të bohemi në gjuma, e kështë të meralë. Të ndëruar gjëmatli, pa unë burko, vazhdojmë në sërim, dhe vargën dhe ciklin e ligjaratave të cilën e kemi filluhe që të shpjegojmë disa fjarë të shkurtra mbi proceset e njeriju dhe njëri sa të ndodhë kiameti. Njeriju është kriuar për një cak dhe objektiv të madhe, për një urëci të madhe. Zoti Jon Gjele Gjeleluve ka kriuar njerijun të daluar me avëci të dalume, me struktur të dalume dheri sa ka thonë për nga mberi ala i salatu vë selam Allahu Gjellegjelluhu e ka kryuar njeriun në një pamje e cila në sifatë dhe cilësi është e përstatshme për ta kuptue cilësin e Zoti Gjellegjelluhu që do më thonë se njeri u egziston të kaj cilësi të cilat esenca tëre cilësive është e Zotit të bare kjo dhe te ala si që janë si që janë vullneti i lirë si që janë menagjimi i qështjeve si që është hidrimi, zemrimi dëshira, dashuria shikimi, dëgjimi të folurit vendimi e kështu me radhë kretë kë janë ligjët e zotit e bare kjovët e ara të cilat të gjitha kryesat tjera nuk i kanë mirë po kjo është përgjëtsi shtes gjithmonjeriu kur ka më shumë cilësi më është më obligime më shtesë Andaj, për shembul, nëse njëri ju ka në familje një qërë, një të verber, apo një të pa aftë në aspektin fizik, atar përgjëtësia u barëtët atyre të cilat i kanë këto të tilsi. Andaj, a i cilë është i verber, përgjëtësine ka më të vogëlë në lëvizje dhe më pak lipët prej ti. Nëse njëri ju është i shurdër, më pak lipët prej ti. Nëse njëri ju është i paralizuar, atëherë më pak lipët prej ti, aqë më shumë të farkat sa ka të ilësi, aqë më shumë shtonë dhe dhe tyra. Atëherë, Zotëi Jon Gjellegjelluhu në ka kryuar të daluar nga kryesat tjera dhe kjo është përgjëtsi shtes. E nëse ne dhe dimme e qunë vend përgjëtsin, atëherë i këthejmë këto në vlera dhe fitime tonë. Zotëi Jon të bare kjo vëteara, në kur Anna të regonë se njeri ju do të kalonë në për gjendje të ndryshme, deri sa të takohet me Zotin e vetë të barek jove të ala ka dhën Zotin Jon në gjelalu në Kuran Ja Ejuhel insanu inneke kadihun ila rabbi ke kedhan femulakih ka dhën Zotin Jon të barek jove të ala o të njeri dhe në Kuran kur të vjen o të njeri përfshin lojnë në njerëzimit krejt pa përjashtim besimtar dhe pa besimtar Zotin Jon të barek jove të ala thotë o të njeri Ti po punën dhe po angazhojsh me punë të, të vazhdushme. Andaj, Zotë Ion Gjellivala e ka përsërit fjallën punë të herë. Ja e juhel insenu, inneke këdi hënë. Ti po punën, ila arabik, drejt Zotë i tanë djetë u shkue, këtë të hanë e ka përsërit punën. Njeri ju është kryuar për levizje, për angazhim, për aktivitetë. Porse kët këto një ditë do të grumbullohen për të shoshit dhe për të nxjerrë në fletor edhe regjistra dhe do të shpërndahen në përfletushka dhe libra ta ta shikoje njeriu çfarë ka bën në jetën e kësaj bote. Andaj për këtë zoti ion te vare këvo tela e ka caktuar ditën e gjykimit, ditën e rringjalljes, që njeriu të marr kuptim pse ka jetu, të marr kuptim i miri pse ka qenë i mirë dhe të merë kuptim krimineli pse ka jetu kriminel kjo nuk mirët vesh në këtë bot po mirët vesh ditën e gjikimit ditën e gjikimit kur ta more një riu i mirët fletushkën dhe librën dhe regjistrin e veprave të ti nga dora e djath dhe kur ta merë një riu kriminel dhe papesimtar fletushkën dhe regjistrin nga ana e majt atëherë mirët vesh gjithë shka delë në pahë gjithë shka Del sakrifica e ati që ka sakrifiku Del në pahë lëmosha ati që ka thonë lëmosh Del në pahë namazja ati që ka thonë namaz Dhe del në pahë atat të cilat kanë qenë koprats Del në pahë atat të cilat e kanë shiku veç ego në vetë Del në pahë atat të cilat kanë jetu Për epqe dhe qejfët të tyre të E gjithë kjo mërë kuptim dite në gjykimit E derit e kdite e gjykimit në Kur'an Ka udhtime të shumë ta Ne vi përmenën disa uthtime Dhe caku i fundit ishte Se Zotë i onë të bare kjovët e ara I ndryshone dhe kriesat e mloja Qish janë qiali dhe toka Dhe i shkatrona to duke i ndryshue në të reja Duke ja këthit rajten e re Qish kanë qenë në filimin e existences të tëre Pa gjunahe dhe pa të pa përdorora E tani mbetët një tubim tjetër dhe një proces tjetër dhe ajo është i quajtur në Kur'an hasher nërsa neve e përdormi në gjuhën e popullit ditën e mahsherit dhe të flasë për këtë pip ku zoti ju në gjellë gjelalu e ka përmen në Kur'an mahsher dhe që do me thanë mahsher dhe qka është hasher hasher do me thanë me mbledh dhe qka të shpërndar në një vend gjithë qka të shpërndar Nëse e mbledhë të tërën me një vend, i thua mahsharë, vendi kër e ke mbledhë, dhe i thuj në hasherë veprimit të tubimit. E zotë i onë të bare kjo vëtëjale në Kur'an, pas frirje sësurit për të rinjallë, e përmen procesin e tubimit, e hasherit, dhe në Kur'an fjale e hasherë është përmen shumë dhe në do të shona shkurtimish e se s'ka mundësi në kësi ligërata shkurtra me përmenë detalit shumëta por shkurtimish cilat janë lojet e tubimeve në ditën e gjikimin ka thënë Allahu të barekjo vëtë e ala në surën el-bakara vëtë të kullahë wa'lemu enëkum i lejhi të hsharon ka thënë zotë i jonë të barekjo vëtë e ala kini vriga Allahut kini dronë zotit juveh Wa'le mu Dhe djeni mi Djeni me bindje Wa'le mu Jo informacion Po djeni me bindje Enne kum i leji hi të hsharun Ju dhe të të bohën i të gjithë të zot juve Ju dhe të të bohën i të gjithë të allahu të bareke Wa të ala Gjithashtu allahu gjelle gjelaluhu E ka përmen Atë dilemën e njerëzve Për atatë të cilët nuk janë të varrosur qështë rinjadën e qështë të bohën, ka thënë Zotë i onë të bare kjo vëtëarën në surën, ali imran, u la imutëm, au kutiltëm, le ilë Allahi të hëshëron, ka thënë Allahu gjellë gjellë luhu, nëse vdisni, maut është me vdhek natërshëm, me dvoros, au kutiltëm, apo vritëni, nëse vdisni, apo vritëni, le ilë Allah, njëjtë është, Rezultati është i njëjtë. Ilallahu te Allahu do t'u bëheni. Kan vënë dietar. Fjala vdekje është e normalës, natyrshmës. Dorsa fjala kutiltum vriteni është gjithçka jashtë vdekjes normale. Çë nën në kupton më vran luft, çë nën në kupton me me me u mbyjt në ujë, çë nën në kupton me u tret diku ndë mohu, çë nën në kupton me u copëtu trupi që në nënkupton të gjitha format jashtë të varrosjes Allahu gjellonë në surë Ali Imran në thot u varrosët apo nuk u varrosët qëfar do forme që ju kaloni dhe elëshoni këtë bot fundi është il Allah të Allahu gjellë gjellohu të hësheron dhe të Allah, i Zotë, i të boheni andaj zoti ju në të mare kjo e tjela e largon dilemën atyre të cilët thonë këta të varrostit po ata qëka s'janë varrosë Moshe uboj gajlë, natyri shka s'ke më varros. U abana i cili i ka kryu pasë me, pasë me ubo puna mu varros. Aje ka regjistën e vetë të bare kjove të ala. Gjithashtu, Allahu të bare kjove të ala, e ka përmenjë mahësherin dhe tubimin në shumë vendin në Kur'an, por me disa skena. Skena e tubimit të njërzve kriminellë dhe skena e tubimi të, të njerëzve të cilët janë njerëz të mirë, si dalohën, e para të ndërruar gjë më të li, është tubimi i njerëzve kryënështë. Allahu Gjellë Gjellalu u thotë në Kur'an, wa nahshurul mujrimine, dhe na do t'i tubojna kriminelët. Kini pasot në botën bashkohore, në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një n se sin nga sistemat të të bojë njërzit, kur kanë ata vërshime dhe të bime dhe mbledet të njërzve të cilat ata i quajnë kriminel, i të bojnë. Apo dhe nuk i vesin apo do me ardha jo. Allahu gjellonë a thotë në Kur'an, u anahë shurullë më gjirimine, dhe na do të të bojnë a krejtë kriminel dhe keqbërësit. Mirë po, jo, jo që i shdojnë ata, në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Po thotë Allahu u gjelluvala Ala u gjohihim Të përmbisur nëftyra Krimineli në ditën e gjikimit Pasit të rinjallët Aj nuk don muafru të zotive Të barë kjo vë të jala Aj nuk don muafru nga se ka krim Ka tkeqe, ka barë Dhe din se logaria është e randë Dhe atjen nuk ka Se kum dit dhe kum dit Atjen zbulohen të gjitha gjërët Andaj Allahu u gjelluvala thotë Na do ti tubojna kriminalet por ata zvin e na i tubojna jag për ftyra. Kjo është tubimi i parë i njerëzve të kësij të cilat nuk i kanë bindur Allahu te barekuhu te ala. I bind Allahu me ftyra të mbysura. Për mbisura, pra ftyra për tokë dhe trupi shpinda nga ana e përparme. Pse ndodh kjo? Ngase fjala fjala kufer ash vepra e tyre dhe ringjallja bëhet në harmonim me veprën e tyre ka dhënë jetat ajh i cili e ka mohu Zotin e ka përmbysë të vërtetën dhe e ka nxjerr pavërtetën pa, pa. Allahu xhellahu ala ringjall në vonir harmonie kë me veprën e tij thotë ti Tho, ty e ke mbulu të vërtetën dhe e ke zbuluar pavërtetën Ja tani do të rinjallësh me ftyr e cila është Pamja me, me pash me jote Me rëndzish me jote Ne ja, do të përmbys mja ta Do të këthej mbrapsht ata Gëse ti e ke këthej mbrapsht A në njëri ju du të ketë frikë prej Zotitve Gjele Gjeleluhu Mos me përmbys dë vërtetën Mos me fshejt dë vërtetën Qofte vërtet për Zotin Qofte vërtet për librin e Zotit Qofte vërtet për pengamerin sallallahu aleyhi sallem qoftë vërtet për një njerëzi të thjeshtë. Nëse e din se është e vërtetë, duhet me mbrojtë vërtetën. Andaj mahshiri vjen tubimi i parë, në të cilën mbledhën njerëzit është mbledhja tubimi përmbysur. Zoti na ruan nga kjo, nga nga ky tubim dhe kjo, kjo mbledhje e e tmerrshme. Andaj tubimi i parë është i njerëzve të cilët, të cilët e kanë këtë shpërdor vullnetin e zotit të barë kjo vëtjale në tokë duke e mohue bindjen dhe Allahut duke e mohue në nështrimin dhe zotit të vetë të barë kjo vëtjale tubimi i dytë është tubimi i atyre të cilët kanë qenë mendjem dhej dhe kjo përgjithsi është një kategori e ndarë në veprat të ndryshme kategoria e mendjem dhejve ka thonë bëngamberi sallallahu aleyhi sallem, do të të bohen me ndjëmdajt dita në gjikimit. Qka do me thonë do të të bohen? Prej të varri, rinjallët, duhet me, me siel të vendi ku do të gjikohet. Dhe prej këtu ka proces, kjo që uëtë hasher, mbledhja krejt dhe me një vend. Mbledhja krejt dhe me ven. një vend. Allah me një urdër i mbledhjë krejt. Jo me nëshurë, Në veshtoj në mbledhë, në ata të gjithë mbledhën Kategoria e dytë E atërët e cilët mbledhën dytën e gjikimit janë Kategoria e më të kebirinve Njërëzë me ndje mdhejt Qysh të bohen më ndje mdhejt? Ka thonë bëngamberi a.s. Ju hësharul më të kebirun Do të bohen më ndje mdhejt Qysh? Kë dherra Sikur bubreci Ka dhënë disa djetarët ma djetë dherrash me vogël se bubreci. Ata përmjën e kanë njëriju, për të zvogluar nivelin e bubreci. Thotë për nga mberi a.s. I shkelin njërzit nuk i shofin. Njërzit tjeri i shkelin këta se nuk i shofin. Allahu i tupon këta në harmoni me veprën e tyre. Andaj Allah, Allahu i tupon këta në harmoni me veprën e tyre. Në Kur'an, në ka përmenë se gjykimit dhe tjetë në harmoni me veprën. Buk falish me këtë emër. Në surën nebe, ka thonë Zotë i onë të barë e kjovë të alë, surja e parë e gjuzit ambe. Ka thonë Zotë i onë gjelë gjelalu, gjëzën në wifaka. Këto gjëzëa janë në harmoni me vepra. Qështë e ki veprën, qashtu e e bojna të bimin. Qështë e ki veprën, qashtu e bojna gjykimin. Qyshe ki veprën qashtu e rëndojnë a peshorën Kategoria e dit Ata të cilët të bohën dhe kanë qenë me ndjem dhej Me ndjem dhej në formën e bubrecit I shkel shdo kush i cili Nuk i shef ata A ka o mundëci ti me e pa bubrecim? Jo, se shef, andaj e shkel E pse këta të bohën në formë bubrecit? Kanë thonë djetarë në komentin e këti adidhit Se ata kër i kanë shiku njërzit I kanë shiku si bubreca E për të cilët të bohën dhe Andaj Allahu Gjellegjellu i ka trajtu me të njëjtën. Sot mu të kebbirun njërës të mendjim dhej, njërës përandor, njërës të kanë pushtetet hatashme, njërës të cilët e keqëpërdorin mbretrin të cilën Allah, gjele pasurin, Allah, të mare, e jojep Allahu Gjellegjellu, pasurin që ka jojep Allahu të marë e kjove të ala, të cilët e keqëpërdorin fatin e popujve të njërzve. Dhe ata popuj të shikojnë si bubreca. Heri qojnë këndej, herandej. Her ia ja u boin model një form, her ia ja u ndrojn modelin. Her ia ja u ndroj sistemin me një form, edhe e bini sistem tjetër. Dhe këtkëto çfarë argumenton? Argumenton se ata i trajtojnë njerëzit turma të bubrrecave. Allahu xhelel Gjel xelalu i ringjall dhe i tubon ata në formën e bubrrecit, xezaan wifaqan, mbartpuzje me me ata se si ata kanë vepruar. Andaj kikujdes. Ki kujdes ki se si shikojnë njerëzit. Allahu nuk ta lënë ai këçpordorni 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, 50 vjet. Vjen një ditë, shndrohu shtin vendin e Atinës. Allahu i jele jelalun Kur'an, në hadith, na kam thonë ju në pejgamberi taye salatu vesselam, Allahu nuk ia le as dashit të me delën. Dash, i cili është kafsh, bagti, Allahu nuk e lë. Dash i kam thonë delës, Allahu e ban delën dash ditën e gjikimit edhe i thotë më shoj këtina e para me ndonë njërzit ndaj kujdes me vepra kujdes me shikime kujdes kur i shikon njëst në nëshmum kur i shikon njërzit përullur kujdes nga pushtetisht ka ta jep zoti jo të të bare kjovë të ara sepse allohu gjele gjelelu rinjadhen e ban dhe të bimin formët të cilën ti ke trajtu njërzit të bimi i tret është të bimi i njërzve me me qëfar të ubimi i njërzve me ftyra të qame me likur të, të grisur të gërvishur ka thamë për nga meri sallallahu alaihe sallam vjen njeri ju ditën e gjikimit të bohë ditën e gjikimit dhe si ka metë në ftyr as një copë mishi thamë pëseja rësur Allah pëse si ka metë copë mishi thamë Sepse ka lip pa nevoj Nga shqidja, nga kërkumje e madhe Kanë thonë djetartë, këta njerës të cilët dalin paftyr Janë ata të cilët kanë bo vepra paftyr Dhe pengamberi se se leme ka përmen një lojtë të tyre Cilët janë ata të cilët kanë së kanë e zgati në dorën Po kjo e zgati me dorën, do njëherë bëhat me letër Do njëherë nuk badesh me zgatë dorën Sot shumicat e rasteve Ata që ka e zgatë dorën Në përrug janë shumë pak Ata që ka e zgatë dorën me letër Ata që ka e zgatë dorën të viktimizue Ata që ka e zgatë dorën të tonë Se skam Për që mu vaj thët mu mduhen dhe të shpija Skam Skam mu së nden nja Mu nuk u nden për që mu 200 metra katëror Mu mduhet 1000 metra katëror Kje ka zgatë dorën Se kë ki nuk i kanë mi metra xhersit të trupit. Kë nuk i ka, i mjafton ni dhomë, di dhoma, tre dhoma. Po kë do dhoma shumë. Po këto dhoma çka kë i siguron? I merr në qoftë dikujt tjetër. Në hisab dikujt tjetër. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Kta dalin pa ftyra." Pse ka dalin pa ftyra? Se kanë jetu pa ftyra zoti na ruajt. E keni pa dikush? Osh mësues, skam A i me pas dunjajnë dhe s'kam Po kur ki me pas E qka i me të fukaras me than A ndaj disa njërë shtu jan Ka dëshirë të zoje këtë dunjajnë Mirë po kujdes Ta për ingamberi sallallahu alaihe sellem Dalin paftyra Dhe njërës t'i din se këta janë të pangopurit Të pangopurit Pas ta i tha për ingamberi sallallahu alaihe sellem Turp Turp me lip kështu A japin, i japin njës a si japin dykush se ka problem, nuk e ka isë problem, ajo shëmsu dhe jo, andaj i, i thonë njërës një gahum pëftyra, dhe del në ditë e në gjikime dhe të botë paftyr. Tubimi i radhës dhe i kategorisë rrës është njërësit të cilët të bohën qorra, të verber, gjëmëtlinë nëse ka mundësi plëtsën i sovën nga se koha është e fështir, dhe tje ka njërës në të dhera, plëtsën i sovën. Në së njësofë sa të komunësi që ta, ta mësërin të dera Kategoria e 4 të atyre të cilët të bon ditën e gjikimit Janë njerës të cilët Allahu i të bon I rinjallë pasta i të bon të verber Qorra Pse i rinjallë qorra? Kanë dhënë djetarët, kjo ka arë në Kur'an e tituar arsyeja Ka thënë Allahu gjellë gjellë në surën taha Qale Rabbili ma hëshërteni a'ma Wa qatë këntu basira Thotë ki njeri cili të pohët Del dite në gjëkimit qër I verëmër I ankohët zotit vajt Gjelle Jelali thotë E pse qër? Pse mba në qër? Pse mba mërë e qëkimin? Wa qatë këntu basira Une këmpa na dunja Allahu Gjelle thotë Këdhali ke etetke ajatuna Fë nësitëha Kjo kategori të bohat në përputhje me veprën e vetë Cile është kjo Këtate cile të, të bohat në qorra Allah u gjelluale a thot Kështu jo kemi rinjallë qorra Se kër ju ka narë ajetet e mija Nesiteha I ki harru ato Ka dhëndje tartë kisi ka harru Për i ka praktis Ako dikush si nuk e di kua gjamija Me vetë kua gjamija A, ha, a ka harru thot përët se se di lëgjën? Jo, s'ka kësi njeri. Thot që i kua gjëmija. Do më dhonë, s'ka të harrum. Nuk ka të harrum. E harru në dikush, a i punon në vejsh i këtë dhjire zani, haja alës salë, haj dhe të namaz, haja alës felë. Ma djeka pri atëre thonë, shombile, ta kishë ba allohë një herë, pëse pësë herë? Pëse pësë herë, ditën e gjikimit ka me thonë ki njeri, O, oh, Zot, pësës e ki bon një qënë herë me më thyrë? Pësës e ki bon një herë me më thyrë? Se tani është nëzërë, pësës ju ka përgjigjë? Andaj tha Allah, u gjele gjele luhu, të kemi rrinë gjallë, qërë, se qërë i kanë këtë dënja, Zotin arujtë. Andaj kujdes nga braktisja e nënshrimin dhej Zotit, kujdes nga braktisja kërë anit, nga braktisja urdhëve të Zotit, nga se njeri ju të bohet qërë e me u tupu qërë, e me u, u morë në gjikim qërë, e me u futë në zjarë qërë, sefë kur gja. Dhe me u futë me një vendi cilë është i zi, sefë kur gja. Andë e Allah u gjelë dhe këdhelik, qështu, a ke po qështu? Qështu e merë gjëzajëm. Andë kjo është kategoria e katërt, e cila Allah u gjelë dhe gjelë luj në gjallë qërra. Dhe kategoria e pest, e cila është kategoria njerëzve të mirë, Ku ka thënë Allahu të barek e Vëtëhala, në surëm mërjem, wa nëhshurul mëttëqin e jau me idhin, ilërruhmani wa hfda. Ka thënë Allahu të barek e Vëtëhala, kjo është kategoria e cila Zotën jonë të barek e Vëtëhala, thotë se dhëta të bojna, jo si këto tjerat. Kjo është kategoria maghe Zotën Abo Fretëre. Thotë Allahu qëlle jel gjelalu, ditën kur dhëti të bojna, i ka qilëcu kështu Zotë Ion Gjellë Gjellëlu s'ka thonë muslimant po ka thonë elmut të kin do t'i tubojna njërës të devotëshëm musliman jo me letër njëftime por me bindje dhe besnikri dhe devotëshmëri dhe sinceritet dhe përmbajtje rrugës dhe gjadës së drejt deri sa e ka thonë shpirtin Allahu Gjellë Gjellëlu thot Allahu Gjellëla këtë kategori kur ta tubojna që që t'u bojna tek mëshirusi e para, ja ka përmend emrin Allah u gjelalut gjel, mëshirusit praj të vojnë atë të mëshirusit dhe pasaj ka than ufde ka than këto nuk, nuk i të vojnë asit të tjerat qikon një një një bubrec një një një qorë, një një përbys zotë i daruit këta ka than Allah u gjelalut ufde ufde ne përkthejna delegacion ne e të dem delegacion delegat qka do me thanë do me thonë misafiri i cili pritet në madhështi nga një vend tjetër. Kini pa kur vjen një misafir nga një, një vend tjetër, shtrohet qilimi, rështohen u shtartë, apo dhe madhrohet vendi se ato anë një misafir. Kështu ka qenë dunjosa herë? Kështu ka qenë dunjosa herë? Allahu i gjellë gjellë e thotë, njërës besnik dhe dëvëshëm qështu kina me i të buhe, Qa do më dhënë kina mi të bu, kur ti nëzirë nga varrezat, Allahu ju qënë me lache dhe ju pan karavana dhe ja u ngritë skenën dhe i bjente Allahu me, me delegacion. Kanë thënë djetarët nga se Allahu gjelë gjelalu do në minderua. Allahu te bare kjo vëtela do në minderua. Kënë ndërim për qëfardë, për shak se këta e kanë ndëru urdhin e zotit, e kanë respektu. Këta kur ka ardhë, kur anë, e kanë pritë si delegatë. Këta e kanë, kur ka ardhë, Livri Zotit Gjellet Gjellet, e kanë pritë me me qilim të kuqë. E kanë pritë me madhështi. E kanë ledhu një ajetë me kujdes. Shiko kur rrinë ata mjë safirë, të dhe në prejtë se ki ka amena kalzut i qka. Qa kamet kalzut. Kjo ka qenë si dënja gjithmonë. Edhe është sot dërë ditë kja ametit. Por delegacioni mëj mirë, që t Delegacioni i Zotit Xhel Gjelle Xelalu, andaj ka thujt wafd me karavanë bina. Kan vënë dietar kë karavan, karavanë, osh karavanë me lehtëve. Karavan ça do të thon? Qafile, një pas një. Varagan apo varr. Pse? Së nga si nga se janë një pas një. Çfar bartin me veti i bartin muttaqin, njerëzit e detutshëm. Allahu na vau për tole të, të cilët Allahu Xhel Gjelle Xelalu i tubon në ditën e gjykimit me karavanin e me leq me leqve. Elush mi Zotin tonë të bare kjovë të era që Allah u gjele gjelelu u mos në banë për e atyre të cilet ata do të rinjallën ftyr për mbysur e asë qorra, e asë si bubreca e asë me atë me atë humbje të fytirës dhe qarje të faqeve të cilet argumentojnë për mos nërgjegje qka përfitojmë neve nga ki të bim neve edhim se ketë këto i kini ndëgjue të bimin, ditën e gjygimin dita mahsherit krejtë është të njohër të njërzit pa nga është dikush në është ta si ka kushturë nëci por neve të shka synojnë me këta në tubimin e Zotit ka shumë prej mësimeve dhe përosive e para prej përosive të ndërruar gje më të li ojtë se Zotit jo në të bare të ala, në përmjet tubimit në e të regon qfar neve shpesh herë në këtë dunja brengosemi përmi i mbledhë sendet, së mbledhën kurqish, apo, ka thonë për nga meri sallallahu a.sallem, ku shëka brejnë këtë dënja, shëtët allahu shëmle, allahu ja shpërndan pund, së një mbledhë, të amën e, e kry njaj i del tjetra, të amën e kry njaj i del një smuje, të amën e kry një smuje një del një vdekje, të amën e kry një me vdekjen, i ndodhë një problem tjetër, shëtët Allah. ja allahu, ja O menjëherë ai që ka shqetësimin e pasmes, kush e ka brënë gjerëtin? Ah, Allahu i Gjallëja i Madh, jam lehtë punën. Jam lehtë punën. E mirë, kjo çka argumenton? Insani synim lehtë punë krejt. Korr. Korr synim lehtë. E çka argumenton kjo? E para çka argumenton pikë e dunjë. Mos mendosë kët takat as me mençurin tonë. Asë me aftit e tua, asë me ekonominë tane, asë me finansat e tua, se ti i mledh punët. Së mund është me mledh punët. Vëllaj, e vladin të nësën e mledh, e banë allohu me dolë karshisë, s'kishka mi ba. Thu, qka u ba? Qe qa u ba? E vladin të nësën e bindh, s'ka mundës i me bindh. Pse? Sepse a i cilje e ka, a kudretin dhe takatin për me mledh, është veç allohu gjelë gjelë luhu. Aje cili e kota-kotit për hasher me të buë, e mirë, nga qka du të me vonë këtë rast? Kur duhet nga do punë mi mledh, jalojmë ati, i thua, o Zotë, një mom mi mledh, vetësë një mbledh, andoj dërzoja që është të ati cili të buën, ti të, të buën, vallaj, që, nga mendjas ta merë, ti të buën, vetëm ti dërzoja besë në krisht, jo me fjalë, unë bështetat e Zotë, jo, ti thua unë bështetat e Zotë, ndërsa, më bështetjën reale kin takatin tan ti mere se bejpin dhe thu o oh, zot unë e suni mledhim, mledhmi ti mledhmi kit pun të shpërndame qka do mi mledhë thun mledhmi ti andaj e para qka neve përfitojmë është që gjërat e shpërndara takatin për mi mledh i ka veç Allah u gjelë gjelëluhu sa sejnë dhe duhet neve me nej mledhë shumë neve ndë njëherë brengat në shpërndan zemra në shpërndat, shpirtin në shpërndat mirdit na shpërndahen shumë se nëna në shpërnda. Sot njerzit ankojnë se njerzit janë shpërndar. S'komunikojnë, nuk ndejnë mes me vete. Kush e ka bërë këtë? A nuk është në botën e teknologjisë i vetmit u bim farz i Zotit? Në të kaluarën njerzit janë mbledhë kanë bënë ndëje. Sot për shkak të telefonave dhe internetit njerzit nuk mbledhën. Dhe rradhës janë mbledhë të kaluarën dy ditë, sot mbledhën ndymuj. Se nga se ndonjaja shpërndahen, ndonjaja shpërndahen. Kush mbledh? Mbledh harmonia shpirtërore. Kush e ka takatin më të mat mla, mat madh me mbledh? E ka e zani. E ka e zani. Mëu mëu pastor Hoxha Zvan Gurqosh. Po kjo haye al-sala është e Zotit. Aja ka bëh farz. Edhe i ka mbledh Allahu i جل و علا. Allah, kur ti kur ti kish punë të shpërndaume, thuj atij i cili mbledh, o Zot mbledh, s'kam takat. Ti mlelë allohu të vare kjo vëtjara A i cili ka më mlelë pite ademi Derte i fundi Aska ta katë më mlelë dhe punë të tua Pite ademi Deri dhe i fundit Me miliarda, miliarda njërez I tupon allohu me një vend Andaj, mësimi të cili ne e përfitojnë është Që të ja dërzojnë a shumë punë shpërndara të shpërndarat tonët Kë ja dërzojnë ati cili dimi të buë e ti thojna, o, Zotë, tuboj i ti, mbledh i ti, se në skena takat. Dhe në këta koha dhe shumë për osit i tjera, do ti përmejmi në khot bëmelejnë, Zot, barë, kjo, ala, e Zotë i te bare, keo e te jala, e lusë mi Allahun te bare, keo e te jala, që Allahu gjellë gjellalu pun të shpërndar, Allahu nai, të najtubon. E lusë mi Allahun gjellë gjellalu, që Zotë i onë gjellë gjellalu në banë priatërët të cilët, dhe të rinjallën të devatëshëm, dhe të نبدأ مشيرنا الله تبارك وتعالى الاسم ذاته تبارك وتعالى تشوتي جل جلاله وبرتمير الله تيبن قبول وبرت لي الله نا يشليان الاسم ذاته تبارك وتعالى تش الله المسلمين كودشان الله تندهم يتيمات المسلمين والله تيمبولان فقرات الله تيباسوران باسانيت الله تيبان تجمر اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله